Kapittel 5 Kong Belsasar holdt en stor fest for tusen av sine stormenn, og framfor de tusen drakk han vin. Påvirket av vinen, sa Belsasar at de skulle hente de karen av guld og av sølv, som hans far Nebukadnesar hadde tatt fra det tempelet som var Jerusalem, for at kongen og hans stormenn, hans medhustrur og hans hustrur av annen rang skulle drikke av dem. «Vi hentet av de karen av guld som de hade tatt fra Guds hus, tempel, som var i Jerusalem, och kongen og hans stormenn, hans medhustruer og hans hustruer av annen rang, drakk av dem. De drakk vin, og de lovpriste guden av guld och av sølv, kobber, jern, tre och stein.» I samme øyeblikk kom fingrene av en menneskehånd fram og skrev på murpussen på veggen i kongens palass, midt imot lampestaken, O konngen så baksidan av den hunden som skrev. Da förändret kongens ansiktsfarge sig, och hans tankar begynte att skrämma han, och hans softled blev slappu, hans knär slo mot varandra. Kongen ropte högt att besvärgerne, kalderne, vastrologene skulle föras in. Kongen tog till oro och sa till Babylons vismän: "Det mänske som leser denne skriften och fortæller mig dens tydning, i purpus skall han bli klädd." med et halskjed av guld om sin hals, og som den tredje rike skal han herske. Da kom alle kongens vismenn in, men de var ikke i stand til å lese skriften eller gjøre kjent tydningen for kongen. Kong Belsasar ble derfor meget skremt, og hans ansiktsfarge skiftet ut, og hans stormenn var rådvilde. Hva dronningen angår, så gikk hun på grunn av kongen og hans stormenns ord rett inn i gjestebudssalen. Dronningen tog til ord og sa «Konge, måtte du leve til uavgrensede tider? La ikke dine tanker skremme deg, og la ikke din ansiktsfarge skifte. Det finnes en dyktig man i ditt rike, som helge Gud og sån er i, og i din fars dager ble opplysning og innsikt og visdom lik Gud og visdom funnet i ham. Og kong Nebuchadnezzar, din far, satt han til overhodet for de magipraktiserende prestene, besvergerne, kalderne og Ja, din far, konge! for en usett vanlig ånd og kunskap og innsikt til å tyde drømmer og forklare gåter og løse knuter har blitt funnet i ham, i Daniel, som kongens selv ga navnet Belsasar. La Daniel bli tilkalt, så han kan fortelle tydningen. Daniel ble så ført inn til kongen. Kongen tok til ordet og sa til Daniel, «Er du den Daniel som er av Judasland flyktige, som min far kongen førte fra Juda?» Jeg har også hört om dig at Guders on er i dig og at oplysning og insikt og en nu vanlig visdom er blit funnet i dig O når er vis men og besverrgene blitt fortt in til mig for at de skulle lese denne skriften. jeg gør de mig med tydningen av den Men det erke i stand til at fortale tydningen av oret. O je har hört om dig, at du kan ge tydninger å øåse knutrs. Hvis du nå kan lesse skriften n og gør i med tydningen av den «I purpur skal du bli kledd, med et halskjed av guld om din hals, og som den tredje i rike skal du herske.» Da svarte Daniel og sa framfor kongen, «La dine gaver bli hos deg selv, og gi dine foræringer til andre. Men skriften skal jeg lese for kongen, og tydingen skal jeg gjøre kjent for han. Vad deg angår, konge, så var det den høyeste Gud som ga din far, Nebukadnesar, rike og storheten.» värdigheten och majesteten. Och på grund av den storhet som han ga han var det slik likat alle folk, folkegrupper och tungemål skalv och visste frukt for ham. Hvem han. Vem man än ville drepte han, och vem man än ville slog han, och vem han än ville upphöjde han, och vem man än ville ydmykket han. Men då hans hjärte blev hårmodigt og hans ond förhärdede sig, slik likat han handlet för masteligt, blev han störtad fra sitt kungedömmes og hans verdighet ble tatt fra han. Og fra menneskesønne ble han drevet bort, og hans hjerte ble gjort likt et dyrs, og hos villeslene var hans bolig. Planter pleide de å gi ham å spise liksom oksene, og av himmelenes dugg ble hans kropp vett, intil han erkjente at den høyeste Gud er hersker i menneskenes rike, og at han setter den han vil over det. Och du, hans sønn Belsasar», du har ikke ydmykket ditt hjerte, enda du visste allt dette. Men mot himmelenes Herre har du opphøyd dig og karene fra hans hus førte de fram for dig. Og du selv, og dine store menn, dine medhustrur, og dine av annen rang har drukket vin av den. og guder av sølv, av gull, kobber, jern, tre og stein, som ikke ser noe, eller hører noe, eller vet noe, har du lovprist. Men den Gud som har din pust i sin hånd, som alle dine veier tilhører, ham har du ikke æret. Fra ham ble derfor baksiden av en hånd sent og nettopp denne skriften ble skrevet. Og dette er den skriften som ble skrevet, Mene, Mene, Tekel og Parsin. Dette er tydningen av ordet. Mene, Gud har telt i drikes dager og gjort ende på det. Tekel, du er blitt veid på vekten og fundet for lett. Peres, ditt rike er delt og gitt til mederne og perserne.» Da ga Belsasar en befaling, og de kledde Daniel i purpur med et halskjed av gull og mansals, og de utropte om ham at han skulle blive den tredje hersker i riket. Den samme natten ble kalderkongen Belsasar drept, og mederen Darius mottok riket, han var da omkring 62 år gammel.